פרק קמ"ט הללויה, שירו לה' שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו. כי רוצה ה' בעמו, יפאר ענבים בישועה. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו. הללויה.